Минула зима, знов настало літо. Капосна груша, неначе на злість, ще більше розрослася і вшири вгору, знову родила і стояла рясна, як облита. Грушу родило мішків з отри, коли не більше. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями. А це для селян було на жарти. Знов почалась та сама комедія. Ще груші не достояли, а лаврінові діти кинулись на їх, як бджоли намет. Мотря вибігла з коцюбою, побила дітей, ще й груші пооднімала. Малашка розлютувалась за своїх дітей, як вовчиця, кинулася до мотрі і трохи не здерла з неї очіпка. Карпо Лаврін пішли до священника. Священник раяв їм зробити так само, як передні шарайли в волості. «Ти, Карпе, заплати Лаврінові очіпного три карбованці, і нехай груша буде на віки твоя. Ти, Лавріне, пристаєш на те?» – спитав священник. «Чи то можна пристати на те?» – сказав Лаврін. «Я щороку продам груш за три карбованці, а то, щоб я взяв три карбованці раз, та й годі. От нехай мені Карпо одріже на два аршини землі з грушею та одгородить, От на це я пристану». «А вже ж, в мене і так огороду обмаль, ще й одріж йому на два аршини. Я на це не пристану», – сказав Карпо. «Про мене, Лавріне, бери грушу та в свій город». «То діліться щороку грушами по половині», – сказав священник. «Коли ж, батюшко, лаврінові діти лазять в город, вибачте, як свині, толочать його родину, а а старомати ще й намовляють їх», – сказав Карпо. «Бо твоя жінка таки гадюка, вибачайте в цім слові, батюшко, твою жінку тільки посадить в клітку та показувати за гроші, як звірюку на ярмарках». «Вона кривдала, батюшко, і нашу матір, вибила їй око, і моїх дітей, так і лупить ломакою, по чому влучить», – жалівся Лаврін. «Ну то як же воно буде?» – спитав священник. «Нехай так буде, батюшко, як ви скажете. Так, як ви присудите, так воно вже нехай і буде», – сказали брати. «То я ж кажу, щоб карпо заплатив тобі три або чотири карбованці, та й нехай буде груша його, то й сварки більше не буде між вами», – знов сказав священник. «Зроду на це не згоджусь», – сказав Лаврін. «Там, батюшко, груші, вибачайте, коли ласка, як ваші кулаки. Я щороку продам груш два або й три мішки за три або й за чотири карбованці». «Ну то ти, Карпе, одріж йому земле з грушою». «Хіба я таки сказився, чи з глузду д'їхав, щоб одрізувати землю?» – сказав Карпо. «То йдіть собі та про мене вдавіться тими грушами разом з своїми жінками», – сказав священник, пішов у кімнату та й зачинив двері. Карпо і Лаврін постояли і пішли додому, та все лаялись. Лаврін кричав, що візьме сокиру та зрубає грушу. Вони застали на дворі коло груші колотнечу. Мотря лупила коцюбою Лаврінових дітей. Малашка з бабою отгризались од от Мотрі, неначе гавкали через тин. Люди з кутка почали збігатися. Прибігла й баба Палашка Солов'їха, а за нею баба Параска Гришиха. Ой господи, якби хто взяв Лаврінову хату та оддіпхнув її, сказала премудра баба Палашка. Геть, геть на гору або й за гору, а Карпову хату одсунув ген-ген за ставок аж у діброву, то вони б помирились. Навчай, навчай, яка пак примудра, не втерпіла баба Параска. Подивись лише на себе, коли б твого чоловіка, хто б посунув за діброву, а твою дочку аж за Рось, а тебе аж у саме пекло, то, може б, і між вами був мир. Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота і тиша.